Euskal kulturerakundeak hogeita bost urte larumtzenan egin du bere Biltzar nagusia eta gurekin Mike Legamuzpe lehendakaria egunon zuuri? Bai egunon. Traizio ururttia izanen dela eh? ipatu duzu Bilza Nagusean Iip Euskallegiaak aurten jakin behar bai lukez ze gobernantzia ukanen duena jakina da hiri elkago handi batu UPC baten ibil moldia dela gehien bat aztertzenari memenu dutana. Mike Gamuzpe um, zergan zaizue ekeri uh, geroari buruz, Gero ari buruz nakiguna da autetxien eskudela eh, gogo eta hori eta espikatu daukute batzuk eta bestek eh, manezan batitia boloki eh, autetxien kontseiluko eta garapen kontseiluko suzen eh, dariak espikatu dauk prefetak ere, bezu prefetak ere eta Jean-Claude Giar horiek espikatu daukute beraz eh, konsulta hondibat eh, egiten aritela estudio hondibat jakiteko Para, ze bilakatuko den eskoleria, ze modutan gobernatua izanen den. Bon, Kontestoio denek, denek badakigu, ez da bakerrik eskoleriko kontua bainan franziago ziarena, E, Frantzian uh, mila administrazioa badira, badira hainitz uh, lur alde desberdin, denek ez dakik gugiago neok, egiten duen. Eta Frantziako egia dena, guretako eskolegiko ono bietan, gauzak simpletu eta gainera biztan da eskolerian, guk bereziki gure aldetik nahi duguna, da eskolegiaren den bat, eta guok gure lur hau goberna dezagun arrezemat. Noiz eipatu dute, zuek ere jakiteko noat buruz joan entzisten eh, eskolkultura kundean, uda eipatzen zuten mm -hmm. besteak baina mm -hmm. zuek? Hala, a... gu zebila katuko giren guk ez dakigu, erakunde gisa, Bina, dakiguna da, daniko hori da importantea. Nahi duia eskolegian eskolkulturaren eh, dako, eskolkultura kudea tia izan dadin, sirioski, Eskulturarekin batean mistan da, mintzaira, hori mistan da lotua direla. Hori e, politikoen esku da. Ta gu, nik da, eskak kulturakundia zebilakatuko den, ez da baita ez bada hori importantena. Ba, nakiguna da, oitabost urtez bildu dugun jakitatea do konpetentzia, eren nahi dut ez bakarrik langilek, Baina nere elkartek eta kulturmunduan bildu hori uh, gauza horiek esperientzia hor dela. Eta hori kapital ikaragarria dela denek batean hor bildu dugun ahogu bostu eta bosturtez. Eta hori erreiten dugu gara hori hor da. Eta egiten da nabute otoi zuekere har hitza. Zuekere parte hartu gugoetetan. Eta hori da guk ere beharko dugula haute txien gogo eta hori a, hasi beharko dugula e, elikatu, e, bolzu, beharko dugula ekarri gure ekarpena. Hortangira mementuan eta guri indoakigu orain gure aldetik ere, gure elkartekin, egun e, e, eta begoi eta maher elkarte badira, lale, e, kulturaz eta guti edo gaski e, urbiltzen direnak eskolegian, eta hori erik, hori, erik, hori erik eman itza, Eta horiek ere, dezaten nola nahi duten eskolkultura kondien artia izan da di. Horziren, uh, boloki, hiliart, txuprefeta, denak horziren, mitzaren nausian? Istan uh, da. Haipatu haipa zuen, adibidez, ze kompetentzia izanen duen eskolkultura erakundeak uh, paisaia berri horta? Zuek nahi, nahi duzu zuenak auci, uh, atxiki errandu zu? Ez... Hori, ah, erakundia bezala. Nahi bazu, erakundea egitura bata. Bon. Eh, Berdira, bi, bi gauza dira. Alde altete baso trezna, eta beste atzu duzu elburua. Ez ezagunantz, elburua dela importantea. Trezna, bon, milakatuko da hau hori, erakondia ze milakatuko den hori, nik usten dut hori ne baso uh, lege, la jurista hori enesku. Deniz biziki fortea, ni reiteko, uh, uh, agenzia bat milakatuko, karte bat, do, ez dakit. Hori egia erran... Uh, Estutideiaik, izpik, hortako, dakitana da, gure esperientzia hortela. Eta estela, horire gauza importantea, estela bakarrik autetxien esku, eta administrazioaren esku zibeak, izten da eskol kulturaren eh, kudeantza. Eta gukere, eh, kultur karteko ideek, eta guk ere badugula itzata. Gertatzen da autetxiek hori nahi dutela. Nahi dutela hori izan giten zerbait gisan ze modutan txuxen hori ez dakiteta, ez da arras hori importantena. Hmm. Zer, eh, zer lotura du eskal gultúrera kundeak instituzio guzia horiekin eh, nolako katzen da? Jakim erda, dela ogoita bosturte, la, mila behatzion eta lautan oita marian sortu zelarik, lehen egitura izan zela eskoalegian, eh, biltzen zituenak egitura berean, alde batetik eh, instituzioenak, eh, jen edo estado eta hori guziak, eta bestetik elkarteak. Egan ebeitea, 8. urtez, ikansi dugula elngarrikin lan egiten. Horrez, gure lekuada, beh, partzu ergo bat, nahiz moltsa hek duten... Horri da, hori nienoen finantzamendu parte bat orti heldu da? Osoa, ergan ezeken, instutizionetak keldu da. E, gutiogura bera euro taik sorcieruntzako estekisten baita eldu dira estataldiak departamentu otik errialdetik eta eri sivu izu kultura baske delako orrenganik beraz motza horiek dute finantzamendia horik dute ezan dugu usaiakoa ipagaietaz gain, badela bilakaera hori zer bilakatuko den ipar Euskal Herria, bere gobernantzia eta ondorioak ere, biztandena, Euskal Kultur erakundearen nako. Mikel Ramuzpegurekin dugu, presidentea, uh, istante bizka bat zehatzagoa ipatuko dugu biltzak uh, nagusia, baina alenik, Mikel, um, ostion haipatu zu dirustatzea beraz estatuak, uh, instituzioak dirustatzen duela, hasik uh, osotasunan, horrek bortzaz uh, menbekotasun bat uh, emaiten du, Frenobat da euskal, euskal kulturarendako dako eta zuen egiturarendako? dako? Bon, ez dut uste frenobat den edo agasta bat den. Bon, nik kontsideratzen dut, aldeatetik instituzioniak biztanda aur dira, baina gure eh, norobait gira eta heldutasun batean gira. Errena beita eh, elkarizketa bada, partzu ergo bat da. Ez gira gu besten meneko, baina ez gira ere, da. Eh, arguntan parte, hori gana idut. Eta, elkerrizketa horrek du egiten. Eta, iduritzen zaut, hoai hartio, hoai eh? hartio bedaren ikusten dutana da, eh, biztanak, komplikatuana da, bezu, gure proiektuak, eraman hain ditugun proiektuak, bertira, sarrarazi administrazioniaren zeretan, eh, lekietan. Bai. Beraz, hor ba Uh, itzulpen lan bat. Egan nahi behiten... Berduzue mollatu... Mollatu, e... mistan da. Administrazioniko zirten mm. da. Eh. Europa edo mm. e, Eskontza Nazionala edo beti, beti hola da. Politiko efikatzen dute politika bat. Eta eien eskuda hori. Uh -huh. Nebazu hola da, demokrazian hola da. Eta e, gero bara, guk erritarek, e, mistan da, gure, gure naikeria behaute kondutan hartu biztan da, baina e, hain nitzka sartzen alda alare, baina ez, hmm. e, bai. ez aski hini duriko, orta ko da, importantzia ez aski, baina alare gutxi gora eta denek denak jokoan sartzen dira gutxi gorabera. bera. Hmm. Galdera ondi bat pausatuko dizut, Mikele Gamuzpe, e, e, ostioen helburuakera aipatutuzu, hor zen dira Zein Euskal euskal erakundearen helburuak zoin da, bat euskal kulturaren misioa, euskal kulturan, gana zake, euskal ergean. Lehen dik nahi dute gana, garbi, ez dela kultura, ez duela eskol kultur erakundeak definitzen. Beharik, ez gira go, ez gira go, ez giraiko hori da eskol kultura, hori estat, ez tekitzen. Ala, ere, eragile importante bada. Ba, ba, ba. Gure lanada eskoal kultur eragilen eta egun, egunero kultura egiten dutenen sustengatzea. Eta horien e, eskoal kultura hedatzea eta biziaraztea. Ez guk, baina artisten bitartez, elkarten bitartez behizta behin egenen dugu eskolkultura kultura sunean, dute artistek eragilek dute biziaraztean. Eta hori kauzitzen duzue, zer zailtasun ma Zaitasunak da, lehen biziku, lehen lehena, nahi bozu, ez ditugula laguntzen ahal bederen diruz, nahi ginuken bezala. Gerota proiektu gehiago bada, marka hona da. Baina gure diru e, kopurua ezta emendatu, beraz hori da ahasta ahondiena, beraz hori ez dugu nahi bozu aski egiten, baina ez da hori lehentasuna bai gerota gehiago urtetik urtera gure jajera aldatu dugu, gure, alde, gure jajera da, politika publikoen aholkurari izaitia, eren nahi baita. Mera baten guztela joitia. Edo kompetentzia nok duen eta ari eraitia hori berzinuke zuen diruarekin, hori atzuitukin berzinuke zinuke proiektu hori lagundu. Eta hori hor zerbaita are aldatu da bilakatu gira guai autetxien alderat eta administrezionen alderat aholkurari. Horitza ez da bate egexia izan, ez da, da lohtua honu, eh? bainan gerota gehiago, bai mai baten inguruan, leku bat bada erakun nako, ez erabakitzailegit erakotz, bainan aholkulari eta entzunak gira gerota gehiago. Ez aski bainan gerota gehiago. Proiektuak ea eh, ipatzen dituzu helburuak, runbait e, gobernantziaz gaine, eh, aipa gaietan, lau agdatz nagusi finkatu dituzue, 2008 bosterako dira eta etnopol proiektutik asiz mm. behar bada? Mm. Uh, etnopol hori itz bat, itz bata, boreztak itz zertzen, baina ideia da gure ondarea, eta nolako nare beratsa dugun eskoherrian, horren bilzia ez galtzeratuztia aldeatetik, eta horren eh, berriz eh, nahi bazu biziaraztia. Hortako bada proiektu bat hasia dena, E, e, terexalekun bikinen, e, kudeantzarekin e, da e, bost e, proiektu badira segituak aurten eta e, badira gogoetak eginak artistekin eta etenopoltzera nahi du e, universitatearekin ere oai loturak egiten asia girela eta hori aspaldiko amentsatzen hori, behagin ituela universitateko ikerlarie horiekin eta gauzak egin eta hori formalizatuz Eta, eh, mandezan hor, deni labor dizeneko euh, etonologo bat, antropologo bat, musikari bat, horrek du segitzen. Eta baitez badako da horien ekarpena. Zenta horiek laguntzen gaituzte, biskat haintzinago joiten. Euh, Eta non lopo hori, biziki importanta da Gero label bat humenda Hori bon, xuxen hono ez baina euh, Bainan segurdena Hor behar dugula izan Mondu urtan ere Gure gogoetak entzinarazteko Gesteak mm -hmm. bon, beste Horstion errandu zuen, unta berruita mar elkarte zirela Horstut e, e unta berruita sei errik e, Laguntzen zaituz la, Estatuak, eskualdeak, departamendoak e, Euskal gobernuak ere mm -hmm. Zer entzin konduduzue Euskal kultura kondean? Beratzioguen mila? Beratzioguen mila gehiago, ora, e, gutiogura bera, eta uhum. beraz, e, bon, eskola gobernuak eta diputazioenak, eta horiek bon, ere parte hartzen dute, eta horiek e, gero nahi keria behize. Horiek eperen bidezara zuzenki? Ez, ez, zuzenki, uhum. zuzenki, eta erabaita. E, proiektu e, konkretu bat zutzen sakzen da mm. e, man, getxo edo donostian edo mm. e, bestan dere badira proiektu aman komun batzu egiten du, ditugunak eta horien, e, neboz, horiekin lan egitea baitez padako da hori ikarri importanta da biztanda mm, beraz gipuzkoa bizkaiara da, ba, barekin elgeak lanean iten, iten duzu zonbat langilez izteekan? E, sortzi langile dira, dira bai. eta biziki ekipo ona eta formakuntza sartiak direnak eta gero eta kompetentzia gehiago biltzen dutenak mm. eta kompetentzia berriak behar baitira mm. oaiko kudean zen 2000 amalauen lauen uh, eta hau eta mazazpi kulturik italdi, uh, do, lagundu dituzue fite-fitea dira nagusienak? Bon, nahi bezu nagusienak izaiten aldira eh, bon, Kit, zer egan, ziusen, zenta pixkat reprotxu bat egiten okute, hori <laughs> partikulazkiadministrazionek, sobera, uh, elkarte desberdin laguntzen ditugula, eta behar hinukela autu bat Ta nik pertsonalki diot bai, hori uh, intelektualki egia da. Ba behinan, uh, zer, zer da importantea? Importantea ez da za heraldoi batzu izan diten bakari. Bainan, el elkarte tipi-tipiek, herri tipi eta nekintza tipienak guretako, enetako hasteko, badu bere balioa. Eta elkarte bat enako eunoro ukanik ere, ikalari inportanta da gero horrek ikidekitzen maitizkio beste laguntza bat zu eta ezaguntza bat baita. Baina egenezagun, ere eman dezon de, ah, bat emaiteko, da dantza begigituratzen laguntzen dugu baitu beaga, eta gaztiak eta aak edukazio aiztik ditzen den hori, eskor kultura sa eskoletan eskolatan hau izan di gaztetan. eta dantza gazteak eta aak. Dembora aantzina baitua azken galdera bat Mikele Gamuzpe Ekeko presidentea hiru lendakaren lekikutasuna izan dira onan larun batean zer bilduma egiten da mende laurden orurtaz hoita bost urte. Bona, eh, nik erran ezake eh, ainietz ikasi dugula, oita bost urtez. Ikasi dugu eh, autetxe ekin egiten, ikasi dugu elkartekin egiten. Eh, Badugu ainietz ikasteko. Ta azken gauza, ta hortan buratu du, ni biziki maitatu dutana da eh, korrika bilbonar ribatu dela ikan, lorea girek irakortu du, berak egin texto bat. Ta teksto hori nik zi harri edera txeman dut, da egia undia baita, da Kontua ez da izan, ez izan norgideen, ez dek izekulako betiko, buruko right, minak right. ez da hori egitea. Eta <laughs> lekua hartzea. Eta erreiten du, plazan berda hartu. Kampotik berda erdirat Etorri. Eta horira in importantena e, eskolal kulturera kunde ahala ez, i in da gok eskoldunek ardezagon gure lekia. Meor baztertu gabe baina etor giten er dira. Hmm. eskualkultura kondian ikuste hoitauzturte hori eh, jakin duen egiten, Ono bado bide egiteko eskola kulturak, hain bide egiteko, baina e, horidan da indietur, eneiduriko ekarpenan Hori da bilan e, nagusia. Mikel, eramuzpe eskermila gurekin izanik goizuntan, desiratzen izuegu, biztadenar estu bortu, eta geio, eta gehiago, eta goresmenak eskola kulturaren dako egiten duzuan lanaren. Tzata. Eta zuheri eskerak eskola ikantiak.